‫וכשלמדתי את זה בבודהיזם, ‫אמרתי, אולי אמא שלי ‫הייתה בודהיסטית בלעדה שהיא בודהיסטית. <laughs> ‫אני אומרת את זה על... <laughs> ‫על האמת, מאז שאני מכירה אותה, ‫שיש לה כאילו התרעבדויות, היא בטיבה <בטבע>, היא, <laughs> היא הייתה בודהיסטית. <laughs> <מה> שנקרא מלידה. <laughs> ‫מלידה. <laughs> ‫אני יכולה ללמוד הרבה כבר... ‫-לא, יש דבר כזה. ‫אנשים מגיעים באופן טבעי. ‫ידעתי, אם לא משנה אולי, ‫אבל לא משנה, הם מגיעים. ‫-יש להם זה. ‫כן. יש יש דבר כזה. ‫טוב. ‫-אני רוצה להגיד תודה ‫לאורנה לשיתוף. ‫כן. ‫-כן. ‫לשיתוף, על השיתוף. ‫-כן, תודה רבה, משהו. ‫בפעם הבאה אני גם מלך לזה. ‫-זה באנגלית, לא זוכרי למה. ‫זהו. ‫יש גם בעברית, יש גם בעברית, ‫בתובמה. ‫-תודיע בעברית, ‫יש שם הרבה יותר... ‫ בסדר. ‫אז עכשיו, כיוון שנעשה כמו שעשו שמה, ‫זאת אומרת, ‫אני אדבר קצת בלי שיפריעו לי, ‫ואחר כך אבל אני מבטיח, ‫אתי, תגידי לי, ‫נגיד, 20 דקות לפני הסוף, Okay. ‫כי אני יכול גם להיסחף. ‫אוקיי. Okay. Okay. אז כולנו זוכרים, אני מקווה, ‫את ארבעת האמיתות של הבודה, ‫אנחנו לא הולכים לחזור על זה, טיפה. ‫ובעצם וה... הבסיס של, של כל התורה ‫והבסיס של החיים, נגיד, ‫של מישהו שמתרגל את ה... את הדרמה זה שמונת הנתיבים, שזה האמת הרביעית. עכשיו זה מתחלק לשלושה חלקים בקצרה ואני לא אתחיל לחלק לא אתחיל להבדיל, אחד זה הבנה, השני זה פעולה או מוסר והשלישי זה מדיטציה. עכשיו כל אלה הם לא מטרה, כל אלה הם רק אמצעים. מה שקורה הרבה פעמים בדתות וגם בסוגריים בבודהיזם שזה הופך למטרה כי זה מה שיש, זה מה, שה, זה מה שהרבי אמר עם זה מחזיקים, על זה מתווכחים, עם זה, עם זה מתעסקים ולא רואים אה, בעצם אה, אה, אה, מטרה מעבר לזה עכשיו אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהבודהיזם אומר, שהבודה אמר שהוא מלמד מה זה סבל ואיך לסיים את הסבל. עכשיו, מבחינה מסוימת, גם הסיום של הסבל הוא לא מטרה. הוא, או נגיד הוא מטרת ביניים. בעצם הכוונה בכל העבודה הזאת שאנחנו עושים כל היום וכל הזמן, בכל ה... בכל ה... הזוויות של החיים, זה אפשר להגיד, זה לנקות את השטח. זאת אומרת, לנו יש כל כך הרבה דברים אצלנו שמפריעים לנו, מפריעים לנו לראות, מפריעים לנו לשמוע, מפריעים לנו לחיות, מפריעים לנו להבין שכל העבודה הזאת היא בעצם לנקות, והדבר שהכי מפריע לנו זה סבל. ולכן חשוב להפסיק עם הסבל. לא כי ההפסקה של הסבל זה מטרה, אלא בגלל ש... כמו שאנחנו תמיד אומרים, אני תמיד אומר, אם מישהו הוא, הוא, הוא, הוא כועס, אם <coughs> מישהו הוא עצבני, אם מישהו הוא רע, אם מישהו הוא רשע, זה סימן שהוא סובל. בן אדם לא רוצה להיות רשע, בן אדם לא רוצה להפריע, בן אדם לא רוצה להרגיז. הוא מרגיז, הוא מפריע כי הוא סובל. אז אם אנחנו מסירים את הסבל, אז אנחנו נהיים... מס... של... בדיוק, מסוגלים... עכשיו, שוב, צריך להבין, אה, אה. אפשר להגיד בצורה כזאת, וזה מחבר קצת למה שפעם, לפני כמה פעם זמן, דיברנו על, על, על הנושא של אמנות. אה. אם אנחנו מנקים, אז אפשר להתחיל עם אמנות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אפשר להתחיל עם יצירתיות. כי... כל זמן שאנחנו עסוקים בדברים, ההם, במה שקורה פה, במה שקורה שם, ולמה עשו לי, ולמה זה, ופה לא טוב לי, ושם הרע לי, ופה כואב לי, ושם זה מפריע לי, אז אנחנו לא יכולים להתעסק בדברים הבאמת מעניינים, וגם בדברים שאפילו אם אנחנו רוצים להיות אנתוזיאסטים רוצים להתלהב, אין לנו מספיק אנרגיה בשביל זה. כשאנחנו מנקים את השטח, כל האנרגיה שקודם הוצאנו על הדברים האלה, עכשיו היא פנויה. אז אפשר לנצל אותה בשביל להגיע לכל מיני מצבים מרוממים של... של, של, של מצבים רוחניים, יש כל מיני דרגות של, של התעלות רוחנית וזה. אפשר להשקיע את זה כמובן בעזרה לאחרים, אפשר להשקיע את זה בכל דבר. עכשיו, גם פסנתרן או צייר או רקדן, הוא ראשית כול צריך לעשות הרבה טיודים. הוא לא יכול להתחיל לרקוד את, אני יודע מה, גם, את, הברבור. את, גם הברבורים או את, את מחול האביב לפני. כן, לפני שהוא יודע את העמידות. עמידה ראשונה, שנייה, שלישית. כן. <laughs> או, או פסנתרן, לפני שהוא יודע את הסולמות, או, או, או, או לנגן יונתן, הוא לא יכול. אבל אחרי שהוא עבר את כל זה, ואז הוא בעצם כאילו ניקה את כל הזה, הוא יכול לנגן. עכשיו נגיד שהוא מנגן יצירה של באך. אז נכון, הוא עוקב אחרי התווים, תו אחרי תו, אחרי תו, אחרי תו, אחרי תו הוא לא יסטה מהתווים שבח כתב, לפני 300 שנה הוא כתב והוא עושה את זה, אבל בתוך זה הוא יכול להביע את היצירתיות שלו. תמיד יש עדיין איזשהו מקום ליצירתיות, וככל שאתה יותר מאומן, וככל שהבסיס הוא יותר חזק ומהימן, רוב הסיכוי שהיצירתיות שלך תוכל לפרוץ, כי אחרת אתה עסוק עם זה. זה ברור שמי שלא יודע את התווים, אז הוא עסוק כל הזמן בלהסתכל על התווים, ולהיות נאמן לתווים. וזה בסדר, כי זה התפקיד שלו כרגע, אבל כשהוא יכיר את התווים לגמרי, אז הוא יוכל באמת לעשות, להיות אמן. אותו דבר אנחנו. אנחנו כל החיים שלנו, בהתחלה מתכוננים, זאת אומרת אנחנו מסדרים את העניינים, אנחנו מנקים את השטח. אה, חמי הגיע. טוב מאוחר מאשר לא לעשות. זה לא אני הפעם. הפעם זה לא את, זה רק מים. התכרתי במצב גרוע, אני לא יודע אם אני אוכל לשבת. רוצה לשבת טוב, רבי? לא. אתה רוצה לשכב במיטה? רוצה לנמנם? נהיה. אני מרשה לך. עכשיו, שמונת הנתיבים, אני חוזר לאבו גיזם, שהם כאמור, הבנה, חיים נכונים, פעולה נכונה. ומדיטציה. נכון. כן, כן, אני לא אפרט עכשיו, זה היה, השלושה הם, הם, הם ראשי פרקים. Okay. אז עכשיו אנחנו יכולים, כשאנחנו שמנו את זה מתחת ל... כשזה ל... כבר בחגורה שלנו ככה, כמו קרקפות של אינדיאנים, כשיש לנו את זה, אז אנחנו יכולים להתחיל לשחק באמת, אבל צריך לח... לא צריך לחכות לסוף. זה לא שאנחנו קודם צריכים להיות פרפקט בכל הדברים האלה, ורק אז אנחנו יכולים להתחיל להרשות לעצמנו לעשות את הדברים הנכונים. לא. ו... אנחנו תיכף נראה איך אפשר גם, גם בתחנות ביניים, כאילו, לעשות את זה. עכשיו צריך להבין, שמבחינה מסוימת, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה להפוך את החיים למשחק. משחק לא בצורה, לא במובן הלא רציני, אלא במובן החצי רציני. מה זאת אומרת משחק? לפי כל צריך להבין, למשחק אין מטרה חוץ מאשר למשחק. זאת אומרת, יש כאלה שמשחקים בשביל לנצח, אבל הם כבר לא ממש משחקים, כי הם כבר מתחרים. קוראים לזה משחק, אבל באמת זה, זה, זה תחרות. עכשיו את החיים, אנחנו יודעים, אפשר להגיד בסוגריים, אנחנו כבר לא ננצח. <laughs> הם ינצחו אותנו. <laughs> זה ברור, זאת אומרת, מה זה? אתה... יש עוד כאלה שחושבים שיקפיאו את עצמם, אנחנו, אם, אם, אם, אם, לא, אם אנחנו לא מאלה... יש גם אימורטל. <laughs> <עם> כן, <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אז, אז, אז, אז, אז אנחנו... אז, יש, ‫אז אנחנו נמצאים בתוך, בתוך משחק, ‫ואפשר ליהנות ממנו. ‫וצרח להבין, למשחק יש איזשהם חוקים ‫שהם נקבעו על ידי הסביבה. ‫זאת אומרת, יש לנו גוף מסוים, ‫נולדנו במקום מסוים, ‫יש לנו חינוך מסוים, ‫ויש לנו תרבות מסוימת, ‫ויש לנו סביבה מסו, מסוימת, ‫ויש לנו מדינה מסוימת. ‫אבל בתוך הכללים של, ה, של הזה, ‫אז ראשית כול חלק גדול מה... הכנה זה לפזר את המגבלות האלה, זאת אומרת להפסיק לקחת את הדברים האלה יותר מדי ברצינות, צריך להבין אותם, צריך לקחת אותם, צריך לראות אותם, אבל צריך להבין שזה בסך הכל הסכמות בין אנשים ואז בעצם <coughs> הכל הולך, אפשר לעשות מה שרוצים, פחות או יותר במסגרת הזה ואפשר ליהנות מזה, זאת אומרת ככל שאנחנו יותר מבינים ויותר עושים. עושים את הדברים הנכונים ועושים יותר מדיטציה, הדרך שלנו היא יותר פנויה פשוט ואנחנו יכולים ללכת בה יותר בנוחיות. עכשיו <coughs> אני רוצה לדבר קצת על נירוונה אבל כאילו לא על הנירוונה הגדולה, לא על הנירוונה של זה שמישהו ישב שבע שנים במדיטציה והגיע להרע, ולא לא על הנירוונה של הארהנט שיושב לו על קצה ההר ורק מתבונן בפופיק שלו, ואפילו לא על הנירוונה של הבודיסטווה שכמעט הגיע לנירוונה אבל הוא עשה באמת את כל הדרך, שדרך אגב זה דרך לא קצרה, ולפי המעיינה זה אה, במקרה הטוב, מרגע שאתה התחלת לתרגל, זה לוקח בערך 70 גלגולים. <מח> אז המעיינה מאוד מחזיקה מגלגולים, אז צריך להבין את זה, ואז אני לא מדבר על זה, אני מדבר כל הזמן במסגרת המצומצמת מאוד של הגלגול, של הגלגול הזה. עכשיו, מה בעצם מבחינה מסוימת מהגישה הזאת הדבר הכי חשוב, או נגיד אחרת. האמת הראשונה היא שבחיים יש סבל. האמת השנייה היא שהסבל נוצר מהיצמדות. אבל בניסוח אחר אפשר להגיד שהסבל נוצר מתגובתיות, מריאקטיביות. זאת אומרת, כשקורה משהו, אני מגיב בצורה מתוכנתת כאילו. וזה הסיבה בעצם לסב. לסבל. עכשיו, <coughs> הנירוונה שאני מדבר עליה, הנירוונה הקטנה, המחשבות לא נגמרות, המחשבות מפסיקות, לא מפסיקות. גם הריאקטיביות לא מפסיקה. עכשיו תדעו לכם, וכבר אמרתי את זה אולי, שגם אצל הבודה, א', המחשבות לא הפסיקו, הוא דיבר ארבעים שנה. הוא מילא ככה כרכים, אי אפשר לדבר כל כך הרבה בלי לחשוב וגם הריאקטיביות לא הפסיקה, הוא עדיין הגיב לדברים לא תמיד בצורה האופטימלית, היה מקרה שמישהו שהוא בא למאהל והוא ראה שיש שם נזיר חולה שלא טיפלו בו כמו שצריך אז הוא נורא התרגז והלך ליער היו צריכים לבוא אליו ‫ולהסביר לו מה קרה, ‫ואז הוא הסכים לחזור, ‫אחרי כמה וכמה ימים. ‫-זרקת מפתחות, היה אני. כן, כן. ‫היה מקרה שמישהו בגד בו, ‫שמישהו רצה להגרשת את מקומו, ‫והייתה שם מלחמה קטנה. ‫בקיצור, והוא... ‫יש ספר יפה של סטיבן בת שלו, ‫שנקרא Meetings with Mara. ‫-Mara זה ה... <סדן> הסרטן כאילו, והוא פוגש אותו במשך, במהלך חיים, והוא פגש אותו עוד כמה פעמים, אחרי שהוא ניצח אותו בקרב הגדול מתחת, מתחת לעץ. אז גם אצלנו, אנחנו לא יכולים באמת לקוות שהמחשבות, שה, לא צריך אפילו, אבל שהריאקטיביות שלנו לא, לא, לא, לא בכלל תיעלם. אבל מה קורה? אנחנו רואים אותה, תופסים אותה מאוד מאוד מהר. וכשאנחנו, מתי, מה הבעיה הרבה פעמים? היא, הבעיה הגדולה היא הריאקטיביות על הריאקטיביות. זאת אומרת, אני הגבתי באיזושהי צורה, ועכשיו אני לא איך? מקבל את זה ש... שהגבתי ככה. ואם אנחנו קצת מתחילים לראות את זה, אז אנחנו קצת מתחילים להפסיק להגיב, או להגיב פחות, או להגיב בצורה פחות חזקה. אחר כך אנחנו כך מגיעים לזה גם שאנחנו כמעט ולא... ולא מגיבים. בסדר, זה קרה, אוקיי, אנחנו מקבלים את זה, זה מה שנקרא השתוות הנפש. עכשיו, אתם זוכרים מה שעמוס עוז אמר, תברוא על זה עכשיו כשהוא נפטר, כשביבי נגמרה הכהונה שלו, הראשונה, אז הוא אמר, אתם יודעים איך אני הרגשתי, זה כמו מישהו שיושב בבית, ובחוץ ברחוב יש קומפרסו, ופתאום הקומפרסו מפסיק. עכשיו, אנחנו עם קומפרסור בתוך הראש. כשהוא מפסיק, אז יש לנו קצת שקט. עכשיו זה ברור. אני מוכרחה לשאול אותך משהו. תראה מה מחשבות יש לבן אדם ביום אחד. אני לא יודע, ואנחנו... את יודעת? כן. שבעת אלפים. שבעים אלף. אוקיי, okay, אז רק טעיתי בסדר. וזה ארבעים אלף חוזריות. אבל כמה מחשבות <עזק> יחידניות <עזק> יש? לא. זה לא אני. בסדר. אוקיי, טוב, אבל אנחנו אמרנו שאני עכשיו מדבר... רק המחשבות. אוטוסטרדה, עכשיו, מה קורה? השקט הוא תמיד יחסי. אנחנו לא מגיעים לדממה. מוחלטת. ואז בעצם מה קורה? מה שקרה לאורנה. דברים צפים. צפים. כי יש שקט. ויש עוד הרבה רמות שהשקט הזה, השקט פתח כאילו את הרמה של הדברים האיומים והנוראים והמחשבות האלה וזה וזה, ואז יש שקט. ואז יש... מחזור כאילו של פיוריפיקיישן, של מחשבות שלא נתנו להם את הדעת, או של רגשות מסוימים, או כל מיני בלבלות וכאלה דברים שעולים, וזה לגמרי טבעי, למה? כי יש שקט פתאום. אבל כבר יש לנו את הכלים להתבונן גם בדברים האלה, ואנחנו לאט לאט ככה מגיעים לשקט. עכשיו המילה נירבנה עצמה, בטח הסבירו לכם את הפירוש, את האטימולוגיה של זה, אבל יש לו הרבה פירושים, מה הבעיה של כל מילה בסנסקריט, א' אפשר לחלק אותה בכל מיני צורות, אפשר לחלק אותה אחרי העברה הראשונה, אחרי העברה השנייה, אחרי העברה השלישית, אף פעם לא ברור למה התכוון המשורר. אפשר להגיד ני, רווה ונא, ואפשר להגיד ני רווה ונא, ואפשר להגיד ני ורווה נא. כל מיני, כי זה מחולק לשורשים. אבל הפירושים המקובלים זה דעיכה או כיבוי. אבל אחד הפירושים, שזה גם כן מסתדר, זה מה שנקרא cooling down. זאת אומרת, מין הצטננות כזאת. עכשיו, אתם יודעים מה זה הודו? אנחנו יכולים לספר לכם מה זה הודו באפריל 44 מעלות בברנסי. <laughs> ש... משהו שזה נהנום ש... ש... על האדמות. ש... <laughs> שאם אתה מוצא שם עץ ואתה יכול להיכנס מתחתיו, המזגן לא עבד אבל היה לנו ארבעה מאוורירים, <laughs> זה היה בסדר <laughs> בחדר. בסדר <כזה> אז <laughs> בכלל הבודה יש לו המון התבטאויות ומשלים. שקשורים למים. בכלל, כל הנושא הזה של אתה מתחיל להיות אה, אה, כאילו אה, מתרגל רציני, אז קוראים לזה stream entry. אתה נכנס כאילו לתוך, לתוך, <אז> לתוך הזרם. ו... כשאתה הולך וחם לך, ואתה מוצא איזשהו מקור של, של, של מים, ואתה לוגה ממנו, אתה מרגיש, אתה מרגיש חדש. וזה בעצם <coughs> מה שנותנת לנו הנירוונה. עכשיו צריך להבין שהשקט הזה, הוא נמצא כל הזמן אצלנו בעצם. רק מה, הוא נמצא מתחת לכל הבלגן. אבל אם נסע, נזיז את כל, ה, את, כל ה, את כל האשפה, את כל הדברים האלה, אז אנחנו נמצא אותו, הוא שם, לא, אנחנו לא ממציאים משהו חדש. עכשיו, זה כמו אם תסתכלו על ספר, אז זה נראה כאילו שיש פה שני דברים, יש פה לבן ויש פה שחור, נכון? אבל אם תסתכלו טוב, מתחת לשחור, גם כן יש לבן, נכון? עובדה שאם תהפכו את הדף, אתם לא תראו את השחור של הדף הזה. זאת אומרת, השחור לא מגיע עד למטה, הוא מגיע עד איזושהי רמה מסוימת, ואם נגרד אותו בסבלנות ובעדינות, אז נראה שבעצם משהו. כל הדף הוא לבן, אבל יש מקומות. עכשיו, זה ברור שמבחינה מסוימת, מה ששחור... זה מה שמעניין. <laughs> אם ניקח את כל הדף ונגרד ממנו את כל הזה ונקבל דף לבן, יופי, אבל לא, ממש ממש מעניין מבחינה מסוימת. אבל אם יש לנו דף לבן, מה אנחנו יכולים לעשות? לכתוב עליו, בדיוק. לצייר. כן, לצייר. הכול כן. פתוח. יש, <laughs> החתן שלנו שהוא מומחה לגניזת קהיר, יש משהו כזה שנקרא פלימפסט. מה זה? זה מגילה שגירדו, פעם והיה יותר יקר ממה שניהר. אז מגילה ישנה שגירדו ממנה את הכתב וכותבים עליה מחדש. והיום יש אמצעים למצוא גם מה כתבו קודם. זה כמו ציורים של... הציור על ציור. כן, כן. עכשיו, למה קשה למצוא את השקט הזה? מבחינה מסוימת, דווקא בגלל שהוא כל הזמן נמצא. אתם מכירים את הסיפור הזה על שני דגים, הדג הצעיר והדג הזקן, ששדו להם באקווריום, והדג הצעיר אמר לדג הזקן, תגיד לי משהו, כל הזמן אני שומע, כאילו שהיו שם עוד אנשים, כל הזמן אני שומע, מדברים, אומרים, מים, מים, מים, מה זה מים בכלל? אז אומר לו, אי אפשר לראות את זה, אבל אנחנו נמצאים בתוכו. זה ברור שלדאג להבין מה זה מים זה נורא קשה ולנו <laughs> להבין מה זה השקט, מה זה הבסיס הזה של הקיום שיש לו כל מיני שמות אבל, נורא... אבל... אבל אפשר עכשיו אם אנחנו נמצאים בו עכשיו, להימצא בו, אפשר להיות גם בחיי יום יום. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא בסיטואציה שאין לי, כרגע, לא אמרתי שאין לי בחיים בעיות, כרגע אין לי בעיות. אני עכשיו, כמו שאומרות הבנות, בלי להיות... סקסיסט. סקסיסט וחוץ כלים. יש אנשים ש, ש, ש, ש, כן, שנהנים מזה. אז... זה נירוונה, מבחינה זאתי, זה שקט, יש שקט, לא יודעת כמה אפשר להיות יצירתי ברחיצת כלים, אבל נגיד שאפשר גם ככה ללחוץ את הכלים ימינה ושמאלה, ועם סבון כזה, ועם סבון כזה, אבל זה לא משנה. עכשיו, אז <coughs> צריך לעמוד כאילו בזה שזה ישנו, זה קשה לראות אותו. אבל הוא ישנו, הוא קיים כל הזמן, ולמשל במדיטציה, אם היו לכם ולו כמה רגעים של שקט, זאת נקראת נירוונה. זאת אומרת, זה לא משהו שם הרחוק בקצה היער שצריך לעבור את כל התלאות והזה בשביל להגיע אליו. אנחנו יכולים לשאוף שהוא יתרחב, שהוא יהיה יותר רחב, יותר ארוך, אפשר גם לשאוף שהוא יהיה אה, אה, יותר עמוק, אבל, אבל הוא, הוא קיים. עכשיו, מה אין בזמן המדיטציה? יש כמה דברים שאינם. למשל, הנושא של זמן איננו שם. גם עכשיו, אם רגע תהיו בשקט, אתם תראו שבשביל שהזמן יהיה מוחשי, אתם צריכים או להסתכל על שעון, או לחשוב עליו. הוא לא נמצא, הוא לא נמצא, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו כל כך רגילים שכן, קודם, אחר כך, עכשיו, הזמן עובר, הזמן, מה זה ה... הזמן באמת עובר? מישהו ראה אותו עובר? מקסום, אנחנו הולכים ואנחנו עומדים והוא זז. זאת אומרת, זה לא שאנחנו רצים לאורך המסילה של הרכבת, <coughs> אבל זה נושא אחר. עכשיו, את, את האמת הראשונה, האמת של, של הסבל, אנחנו צריכים, את הסבל אנחנו צריכים להכיר, אנחנו צריכים לראות אותו, צריכים להכיר בו. את האמת השנייה של הריאקטיביות, את הריאקטיביות אנחנו צריכים לעזוב. האמת השלישית של הנירוונה, בנירוונה אנחנו צריכים לשהות בה, לגור בה, לר... להיות בה ולהעריך אותה כשאנחנו נמצאים בה. זה כאילו המשימה שלנו. והאמת הרביעית, האמת של הדרך, אותה צריך לטפח. <coughs> עכשיו, נירוונה מבחינה עוד אחד הפירושים שלה זה חופש. עכשיו, חופש, אין דבר כזה מופשט חופש. ישעיהו ברלין, שהיה פילוסוף יהודי, חילק את זה יפה ואמר יש שני סוגים של חופש חופש מי וחופש ל. לא. אז חופש מי זה, אני יכול להיות חופשי מי מיני מגבלות שמוטלות עליי ובמקרה הזה החופש הוא מי בעיקר מהריאקטיביות מהתגובתיות וה, וה, לא. והחופש ל לא זה לעשות זאת אומרת, ברגע שאמרנו שברגע שהדרך מתפנה, אנחנו יכולים להתחיל לעשות. אז זה חופש לב ואנחנו יכולים להחליט מה לעשות עם, עם, עם, עם, עם החופש הזה. זאת אומרת, מבחינה זאת, אפשר להגיד... זה מוביל שוב פעם לעוד משהו, לעוד פעם. בסדר, החיים לא נגמרים. הנירוונה מבחינה זאתי, זה לא מטרה סופית. אלא, אפשר להגיד... זה נקודת מפנה. אם כל הזמן הלכנו ככה, עכשיו אנחנו עוצרים רגע, ויש לנו חופש, אז אנחנו יכולים ללכת לשם, ואנחנו יכולים ללכת לשם, אנחנו יכולים ללכת לשם, אם אנחנו דווקא רוצים, אנחנו יכולים ללכת גם ככה, מותר. אבל זה נקודת מפנה פוטנציאלית, שאנחנו יכולים להתחיל, זה לא הסוף. <coughs> אם זה הסוף, אז <coughs> מה, מה, מה יש אחרי <coughs> זה, כאילו? מה? אין כלום. החיים לא, לא נפסקים, וגם הגוף שלך לא, לא נעלם. עכשיו, אז זאת אומרת, יכולים עדיין להיות מתחים, יכולים עדיין להיות לחצים, יכולות עדיין להיות החלטות שאתה צריך לקבל, אז יכולה להיות החלטה פשוטה, כאילו לקחת את המלון הזה, או לקחת את המלון הזה, בסדר? אז... אפשר לעשות מזה לחץ, כן, אפשר גם לסבול מזה, <laughs> אבל לא חייבים. זאת אומרת, זה שיש כאילו מתח או, או שיש אפשרויות, זה לא אומר בהכרח שזה צריך להיות אה, אה, אה, סבל. וכבר דיברנו כמה פעמים, הנושא של הכאב והנושא של הסבל. <coughs> ו... עכשיו אני רק רוצה עוד, כמה זמן יש לי? שבע דקות. זהו, אתה מגיע לי די התקוממות. שבע דקות, אני רוצה עשרים דקות, זה יהיה רוצה כבר לדבר ויחד הנה, זה הסבל. הנה, זה הסבל. עכשיו אני אקרא שיר, בסדר? של יעקב רז, ואחרי זה אתם תנועים לשבע. התאפקנו. אתם זוכרים שבשיר הקודם, בפעם הקודמת, דיברנו על ארבעת האמיתות. האמת הנאצלת הראשונה של אבודה אומרת לי, יש צער, דע אותו עד סופו, כמו לדעת רחוב, אתם זוכרים? כלומר ללכת בו. והאמת השנייה אומרת, הצער נוצר בשביל הצמאון. והאמת השלישית אומרת, שחרור לא יעבור בשל סיפוק הצמאון, או כאשר תנוכר חצר ממניע כאב, שחרור הוא המרחב. שבו הצמאון עצמו נשמט, שוכך בטל. עכשיו יש לו שיר רק על האמת השלישית. האמת הנאצלת השלישית של הבודה מספרת שחרור. שהוא מרחב נשימה של אינסוף. הצמאון נשמט בו, פוסק, בטל ושוכך. מצטט את עצמו מהשאלה הקודמת. מה? האמת השלישית הנאצלת של הבודה מספרת שחרור. שהוא מרחב נשימה של אינסוף. הצמאון נשמט בו, פוסק, בטל ושוכח. כמו ציפורני היד, כמו התחבים, כמו הקול, גדל וינשור. ויחזור שוב אל מרחב נשימה שהולך מפה ועד השמיים. לפעמים המרחב הזה הוא רוחבו של צרצר. כמו תחילת השאיפה בקצה הנחיריים, כמו בשיר של משורר הדלות. את זה מי שלא ישראלי לא יבין. Okay. משורר הדלות מארץ רחוקה שצייר שירים באורך נשיפה. עכשיו יש פה קטע שלם, שאני רק מקדים לכם בשביל שלא תסתבכו, זה הכל בעצם ציטוטים של שירי הייקו מפורסמים מיפן. פחות או יותר. המרחב שהתנדנד עם צפרדע על עלי בננה, שהיה שותף לפרושים ולקינים, בלילות של פונדקים זולים, שחבר שם לזונות טלטן וירח, חלק מצה עם ריח שתן של סוס, ונרדם לקולה החרישי של תולעת שקודחת בארמון. העולם נגלה לו פה, שם, בקולו של צרצר תחת קסדת לוחם, בציוץ של עכביש בדמעה בעין הדג, בקרירות הקיר בצהרי קיץ, בים שמאפיל בצבחת ברווזים לבנה, במראה של איש וזבוב שחולקים אולם תפילה, נזיר שמשתין בשלג, שקיעת שמש שפוסעת על זנבו של פסיון, חרוזים של טל על זחל שעיר, אבטיח בבוץ, קול נחיתה של עורב על ענף יבש בערב של סתיו, משב רוח מן ההר שנוחת על מניפה ונהיה למתנת קיץ, סלע שנצפד בו קול צרצר. ועכשיו הוא עובר אלינו, געגועים לשדרה כשאני מהלך בה, צלצול טלפון בדירה הסמוכה באמצע הלילה, פגישת רגע במדרגות הנאות בכיוונים הפוכים, צל קפוא ברחוב של חורף, שיר לסלט ביום קיץ. ולפעמים המרחב הזה מתכנס אל מי שבשעה של צער ממיס את הכפור בדמעות רותחות, שצועד לבדו בדרך ריקה של סתיו, ששומע את קול הקוקייה, כרוז של מוות ולא בורח. ציפור בענן ועצמותיו שרועדות ליד המדורה, מסמנות לו את זקנתו, ובערב סתיו שמעמיק, ככה דקות לפני מותו, הוא שואל, השכן, מה הוא עושה? אני משתנה, וגם ריח חנך הלוק אתמול. משהו נינוח לרגע, הרי כך וכך נעשה אי לרגע, מה שעוד צריך, משהו לא ייפטר, משהו ישכח ולא שייפטר. אלה ואלה נעים במקצב הרוח והאדמה, ואין מה שישאר על כנו, ואין כאן שישאר עליו מה, כי הכל מחדש, חופשי לצמוח, חופשי לנבול. כמו יכולים השמיים לומר, ציפורים כן, יתושים לא. <laughs> כמו אפשר להתיר מכל זה חוט אחד, בלא שיפרם הכל. רגע, אבל מה זה התחיל השיר הזה? כבר שכחתי את התחלה. האמת המייצלת השלישית. מה? החופש. של הנירוונה. לא, הוא לא דיבר על מה הוא אמר. הוא התחיל... שחרור. שחרור. הוא מסביר, מה זה... שחרור. מרחב נשימה של אינסוף. כן, אוקיי. הצמאון נשמט בו. פוסק, בטל ושוכח. ואז הכל פנוי. עכשיו, מה זה כל ההייקו האלה היפני? זה בעצם ניסיונות לתאר בתוך מסגרת מאוד מאוד קשוחה של 17 עברות שמחולקת את שלושה חלקים, רגע מהחיים, רגע כאילו קפוא מהחיים. והרגע הזה, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא בתוך שחרור או שהוא בתוך משהו אחר? זאת אומרת, הרגע הזה שהוא מתאר, כן. האם זה נכנס לתוך השחרור או שזה לא? כן. זאת אומרת, הרגע הזה הוא חלק מהשחרור? הוא השחרור. אבל ברגע, אנחנו גם מסתכלים ורואים דברים כאלה, אז למה, אז... אז למה זה... אז את בשחרור. אז את לא... בשחרור. אנחנו לא בשחרור, אנחנו קודם... כן, אז זהו, מה שהוא אומר זה שלא אתה או כן בשחרור או לא בשחרור. אם אתה נמצא עם הדבר הזה במלוא חושיך, במלוא תובנתך, באמצע הריקוד, אתה מרגיש שהריקוד רוקד את עצמו, אתה בשחרור. וזה לא אומר שבעוד רבע שעה אתה עדיין תהיה שם. זה לא שאתה תגיע למצב שכל מה שתעשה יהיה משוחרר. אולי כן, אבל שבעים גלגולים ואתה שם. אז את מבינה, אנחנו צריכים ללכת את הרגעים האלה. בדיוק, שהרגע שאתה... אוקיי, כן, עכשיו, קדימה הפועל. מי רוצה לשאול, להגיד? ‫להגיב, את יכולתי. ‫-כן. ‫-עכשיו. ‫-כן. ‫עמית, יש לך. ‫ אני מתפקת. ‫לא, לא, זהו, זמנך. עכשיו זה תפקידך, כאילו. אישית. ‫עכשיו אני רוצה... ‫-לא חובה, כן, בעל בדרך כלל, מקובל לחשוב, ‫לא יודעת, נראה לי שגם יש בזה אמת. שהיצירה באה מתוך הסבל. לא מקבלת. כבר דיברנו על זה שיעור שלם. יכול להיות, אני לא הייתי נראה. אבל אני לא חושבת. היא לא חייבת. זה לא חייבת. לא אמרתי שהיא חייבת, אמרתי שפעמים רבות. בוא נגיד ככה, הדעה של הבודהיזם היא... ‫שלא בהכרח. ‫לא, או שיותר נכון, לא. לא. ‫-לא, זהו. ‫כן. ‫מה שפה אתה הבאת זה שזה לא, ‫חד-משמעית, כאילו, לא בהכרח. ‫-כן, לא, כן, כן, לא. הסבל לא לפעמים... נס... תראי, בוא נגיד ככה, ‫הסבל גורם לך בכלל לרצות להתעורר, ‫כאחרת את פשוט... ‫אותומן. ‫אותומן. גורם לך לרצות להתעורר, ‫ויכול להיות שכתוצאה מזה את תהיי אומנית. אבל הבודהיזם ממליץ קודם לטפל בבעיות שלך ואז הוא טוען שהאמנות שלך תהיה יותר טובה נגיד. במערב יש את ה... לא אגיד מיתוס, כי אני לא יודע, יודע אם זה לא נכון, דרך יש דעה שיצירה דורשת סבל. עכשיו, הבאתי דוגמה לא נכונה, והעמידו אותי על טעותי, אבל בואי נדבר על סופר מאוד מאוד גדול, שי עגנון. נכון, זו דוגמה קלאסית. אני לא חושב שהוא סבל, הוא, הוא קיבל לא כל סוכר. החיים שלו, הוא לא קיבל כמו שביבי קיבל מבן דוד שלו, אבל הוא קיבל תמיכה, הוא, הוא תמיכה קבועה כן. משוקן. כן. והוא חי, הוא חי, כשהוא היה צעיר הוא לא. אז הוא חי ארבע, הוא לא הספיק בכלל לחיות. לא, לא משנה מאוד הוא לא ספיקו בשניך, הוא היה אצל האורף שלו. זה שהייתה לו תמיכה כלכלית זה לא אומר שלא היה סדר. כן. לא, הוא לא סבל. אנחנו באמת לא יכולים לדעת, אז זה גיון עקב. נכון, גם אלה שאומרים שהם סובלים אולי הם לא סובלים. לא, אז אני מתוך ניסיון אישי שאני עוצרת ואני עושה. אז כשאני, דווקא במקום שאני סבל, אני לא, לא, לא מתוך הסבל, אלא מתוך הרצון לברוח, לא להרגיש, אלא להימנע מהתחושות האחרות, אני מנסה להתחיל לבנות דברים וליצור דברים כן. ולעשות, כדי לצאת מהמקום ההוא. לא, לא שהסבל הוא שבונה את זה, אלא נהפוך הוא, זה, זה נקודת בריחה למקומות אחרים. מה שאת אומרת בעצם את דווקא מחזקת. לא ראשון, זה כבר ויכוח קצת סמנטי. לא, לא, זה לא... גם בודה מכיר בחשיבותו של הסבל. כי עובדה שזו האמת הראשונה, החיים הם סבל. הוא מקבל את זה. אבל אתה צריך, אתה צריך, מומלץ לך להשתמש בזה בשביל להשתחרר מהסבל. עכשיו אם תשתחרר מהסבל דרך זה שתעשה מעשים טובים, או דרך זה שתעשה מדיטציה, או, שתעשה או דרך אומנות. זה שתעשה אומנות, לא משנה, אבל הסבל הוא לא... הוא... אין בו אה, אה, אה, איכות כשלעצמו, טוב בתור, בתור דרך קטליזטור, דרך. קטליזטור דרך. לכל דרך. מיני דברים. עכשיו, אז אני חושב ש... בוא נגיד, תראי, יש אנשים, אולי כבר עכשיו פחות, היו אנשים שאמרו, אני רוצה להיות אמן, לכן אני צריך לסבול. לכן אני אעזוב את הבית, ואני אלך לנדודים, ואני אחיה על פת לחם, וזה... בסדר. אני לא צריך לזבול, אבל אני צריך להיפתח לחוויות אחרות. כן. אפשר להיפתח לחוויות גם בלי סבל. כביכול הסבל יוצר אצלך חוויות נוספות. יש, האומנות מאשר ה.. עובר אותן, עובר אותן. בסדר, באמצעות אומנות אתה יכול להסתכל בסבל. כן? בסדר. אני קראתי את ההגדה של הבעל שם טוב, שהוא... נפגש עם השטן, okay. ודיבר איתו, וביקש שיסיר את רעתו מעיר שהשטן קבל לעבר. Okay. אז השטן הלך לעיר אחרת. <laughs> ענחה שדה, הוא... זה הספר שהוא ערך, אמר שזה לא... הוא לא יכול להתייחס. Okay. העוצמה של שלה... הלך זה... לעיר אחרת, okay. זה כל כך דבר איום ונורא, okay. שהוא לא יכול להתייחס לזה. ואז באותה תקופה היה... ‫ההפצצות באה חלב. ‫וכתבתי שיר שהאיר האחרת זה חלב. כן. ‫ יכולתי לגעת בזה. כן אבל זה לא סותר. שוט... ‫אני רוצה לספר משהו נורא מעניין. היה... ‫דיברתי אתמול עם לקוח, ‫והיה נורא מאכזב. ‫חשבתי שהוא יבין אותי ‫שישתף פעולה וזה, היה ממש על הפנים. ‫אז הייתי <מת> מבואס לגמרי. <מת> וגם... ולא ידעתי מה לעשות, כמה שעות. ואז התנגני השיר, רצה כיפות עם מישהו לרקוד, אז לא מצא חבר כאילו, אז הוא אמר, דין עצמו רקד. ברגע שהשיר הזה התנגן לי, נגמר הסבל. נגמר הסבל. התנגנתי על כל העולם, ישבתי, גמרתי מה שאני צריך, מסרתי את זה, אמרתי, כן, תרצו, לא תרצו, תאכלו, לא תאכלו. כן. סוף ספר זה גם, כן, כן. כן. בכל אופן אני שאלתי את השאלה הזאת, זה עלה גם בקבוצה, והייתי ממש ו... סופרת, והיה מעניין אותי לשמוע מה הוא אומר, ובעצם התשובה שלו הייתה איזה, הוא טוען שאומן, בזמן שהוא, עושה... בזמן, שהוא את... בזמן שהוא עושה את היצירה, הוא באמת לא סובד, הוא לא סובד, שמות... לך... גם אצלי, כל החיים סבלתי מהיצירה, ובזמן שבתכלס סובדת, את... לא. את, לא... את לא נמצאת בתוך הסבל. את בתוך ה... בעצם סוג של מדיטציה, נמצאת בתוך הדבר הזה שאת עושה. כן. והוא אומר שפשוט בגלל שבמערב יש את הקשקוש הזה כל הזמן, <laughs> לא כל כך הכירו את הבודהיזם, אבל בעצם ברגע שאני באמת אכנס לתוך העולם הזה, הוא אומר, אז שש... את כאילו את כן. והוא נתן הרבה דוגמאות של מוזיקאים וכל מיני כאלה דוגמאות, ובאמת, בזמן כבר עשייה... בזמן הסיעות. וחוץ כן. מזה, וחוץ מזה, נכון. יש חלק נכון. מאיתנו, אבל, לא, אבל הגורל, שאלה שאלה שאלה שהם לא אומנים. כן. כאילו. מהסבל שקודם לה. <laughs> לא, זה, זה הסבל הוא כאילו רקע. <laughs> בסדר, אבל אי אפשר, להפריד. <לא, אבל <לא> אפשר להפריד. אבל הסבל הוא אצל כולם. <לא> גם אצל <לאומנים> לא אומנים סובלים. בסדר. נכון, אבל אם את בודהיסטית... לא, לא, זה לא זה. תראי, תראי ברגע שאת, למשל, כשאני חושבת אז... על היצירה, אז זה לוקח, איך אני אעשה את זה? ככה, הם יעמדו ככה, הם יעשו ככה, תתת. ואז אני הולכת לשיעור, ואני לא מכינה שום דבר. תעשו כאן, תעשו ככה. עכשיו, כאן, עכשיו. תענוג לא נורמלי. זה, במקום אתה ממציא, ופתאום כיף לא... פשוט... יוצאים דברים יוצאים דברים מי. בלי שאתה בכלל... ובאמת שאני... לא, מת... לא ניתן לי להתווכח, אני אומרת. שזה מלאכותי להפריד את התענוג, את ההנאה שביצירה מהסבל שקודם לה. זה מה שאני אומר. לא, אבל זה הרגע, אז אנחנו יכולים לתאר את זה. מה המסקנה המעשית? בסופו של דבר, השאלה שאני שואלת, מה כל כך הרע בסבל, למה בכלל צריך לבטל אותו? ‫אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שלך, שלך, לא של מישהו אחר, שלך, אם זה לא מפריע לך, או שאת אפילו נהנית מזה. כן. הוא מנסה להסביר לך מה זה סבל, וש... זה יסביר לי שאני סובלת. לא! הוא okay. מנסה להסביר לך שאם את סובלת, אז תביני למה, ואנחנו ננסה לעזור לך איך להיפטר מזה. אם את רוצה להיפטר. אם אם את רוצה להיפטר? מזה, את יכולה גם לעצור באמצע, רק להבין ולהגיד, אוקיי, בסדר, הבנתי, אני, אני לא ממשיכה לשבול מתוך הבנה מלאה. ולא רוצה להיפטר, מה שאני באה להגיד זה שהסבל הוא חלק מ... מהחיים. חלק ממחזור החיים שלנו. כתוב, כתוב במת הראשונה. <gittiği> לידה סבל, מחלה היא סבל, זקנה היא סבל. עכשיו נראה מזה, מוות או סבל. אז לא נדע שאנחנו לא סובלים. כתוב בעזרת הפיכה תאכל לחם. כן. יש כאלה שרוצים לסבול, שאם הם עוברים איזושהי חוויה, הם רוצים לסבול. רוצים להיות... בתיאורים, זה דוגמה בטיולים, כן? בסדר? בסיני. נו. No. כן? אז כשמגיעים לאיזושהי פסגה מאוד גבוהה, זה תענוג oh, גילאי. כן. Yeah. אבל אין את התענוג הזה אם לא עושים את כל הטיפוס שלו, נורא נורא קשה. זאת אומרת, אם אני אלך באיזושהי דרך סתם נוחה, ואגיע לאותה פסגה, הרגישה שלי תהיה שונה לחלוטין. הרבה פחות... Uh, yes. התעלות. זה נכון לגמרי, מה שאת אומרת. וזה, אני כבר הודיתי בזה אין ספור פעמים, ואני מוכן להודות בזה עוד פעם. בודהיזם זה לא מתכון לאושר מופלג ולחוויות מרטיטות, לפחות לא בחיי היום יום, לא בחמשת החושים, וזה המחיר באיזשהו מקום שאנחנו שומעים על זה שאנחנו לא סובלים. עכשיו, הטענה היא, כמו שאמרתי, שברגע שאתה לא סובל, אתה פנוי לעשות כל מיני דברים, כל מה שאתה רוצה. ועוד דבר אחד חשוב צריך להבין, ברגע שהמשרד שה <coughs> שלך, האמפליטודה שלך היא הרבה יותר קטנה, אז מדברים קטנים אתה יכול ליהנות הרבה יותר. זאת אומרת, אתה לא חייב ללכת במדבר שישה ימים, בלי מים, כל הזמן בעליות, עם רדליים מחיפות, <coughs> ולדרוך, <coughs> ולדרוך על אבנים. <coughs> אני לא מדבר על ביפסנה. ולהגיע בסוף לאגם ולשתות מים. אתה יכול לשמוע חדשות, נקרא. אביפסנה הוא סוג של הליכה במקדם. אני לא רוצה לדבר על אביפסנה, לא לטובה ולא לרעה, ואני לא... לא, דווקא אביפסנה עצמה היא... מה, מדיטציה? מדיטציה של שיטים שנה. כמו שהזכרת פה. לא, אבל גם הזכרת מישהו שמדט 70 שנה. לא מתייחס, סתם. אני מעריך שהוא לא סבל. אני לא סובל כשאני עושה מדיטציה. אני רק יכול לדבר על עצמי. מי שסובל כשהוא עושה מדיטציה, הוא צריך להחליט. זה בהחלט מי שסובל כשהוא עושה מדיטציה. למשל ביהדות יש את העניין הזה של צום, גם באסלאם כמובן. גם לנוצרים ש... ש... כן. יש להם שני... ב... כן. ומה המטרה של צום? זה בעצם לה... הגוף סובל בזמן הזה כדי להתענות. <תענות> לא, לא, לא, <תענות> אבל... אבל אני חייב להגיד פה משהו. הבודה, הוא הגיע ממסורת של סגפנות. נכון. בהודו היה מקובל שהקדושים מסתקפים. הוא בעצמו, חי שש שנים ביער, ו... ולמד מדיטציה, וכשהוא ראה שהמדיטציה הכי קבועה שיכלו ללמד אותו, ושהמורה שלו אמר לו שהוא כבר יכול להיות מורה, לא הביאה אותו לשחרור, הוא הצטרף לשישה סגפנים. כן. והם התחרו אחד בשני מי הסתגף יותר. כן. אני לא אוכל את זה, אני גם לא אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, אני יותר זה, חומרה על חומרה, ואחרי כמה זמן הוא ראה שזה גם לא עובד. והוא כל כך ראה שהוא כמעט התעלף ובאה אליו איזו ילדה שבדיוק הלכה והיה לה ביד קערה גדולה עם אורז וחלב והציעה לו את זה והוא במודע אכל את זה, הפסיק כאילו את הסיגופים, התיישב מתחת לעץ והגיע להערה. וכשהוא הגיע להערה אחרי כמה זמן הוא הלך לבר הנאסי, ושם הוא פגש את ששת הסגפנים הקודמים, <הקודמיים> שכבר שמעו שהוא אכל, שם הלכו במהירות הבזק, ואמרו, אנחנו לא רוצים לדבר איתך בכלל. אתה, מה איתך? אתה שובר שביתה, אתה שובר צום, אתה... אבל כש... מה שהם אמרו כשהם ראו אותו מרחוק, אבל כשהוא התקרב, הם ראו שהוא מואר, והשתחוו לפניו, והוא דיבר איתם. זאת אומרת, במפורש הבודהיזם הוא נגד סגפנות. עכשיו, זה לא אומר שלא היו פירושים של הבודהיזם שכן היו סגפנים, אני לא זה, אומר. זה לא אומר שהוא היה מגיע להערה עם האורז אם הוא לא היה לפני זה מסתגף שישה ימים. בהחלט יכול להיות ברור. נכון. אבל... אתה yes. הסתגבת, עשתה משהו טוב, אתה מתעורר. הייתה אצלו עם האורז? אחרי שהוא ישב אבל, אבל כש... הבודה תיאר את התורה שלו, הוא אמר, באמת הראשונה, הוא אמר, זאתי דרך האמצע, זאתי דרך האמצע שחושבת שתענוגות מופרזים הם, הם מזיקים, ושסגפנות היא מזיקה, איתה, ודרך זה האמצע זה היא לא להתחולל ולא זה. להסתגף. אז זה מאוד מאוד מפורש, מאוד מאוד ברור. ‫וזה לא אומר שלא היו נזירים שהתהוללו, ‫ולא אומר שלא היו נזירים שהסתקפו, ‫אבל זאת ה... ‫-איפה הוא אומר על דרך האמצע? ‫בתוך ארבע עמידות? ‫-בכל זאת, כן, באמת הראשונה... ‫לא, לא, אני אקרא לכם אפילו תכף, ‫אם אגב, יש גם אצלם, ‫אנחנו ראינו בבוקגאיה, ‫נזירים שקיבלו מטלה ‫כחלק מהאלימות. ‫לעשות 25 אלף, ‫קוראים לזה בודאפס. ‫-בודאפס. ‫-בודאפס. ‫לשכבות צמיחה, כן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד בטן. ‫כיבוד הידיים, אתה מתרומם על הידיים. ‫עכשיו, זה התייסרות. ‫אבל יכול להיות שהמורה שלהם, ‫הם אנשים מאוד פיזיים, ‫והמורה שלהם הגיע למסקנה ‫שהם צריכים, ‫שזה מה שיכניס אותם לשקט. אני לא, ‫אני לא שופטת ולא לא שופט, ‫אבל יש דבר, זאת אומרת, ‫לא ש... זה... ‫שום דבר הוא לא כזה, את יודעת. ‫לפעמים יש אנשים שזה טוב להם. ‫-הנה, אני מתחיל. ‫אני קורא את הדרשה הראשונה. ‫כך שמעתי, זה התחלה, התחלה. ‫פעם שהה המבורך בפארק הצבאים ‫באשר באיסיפתנה ליד בנארס, ‫שם פנה המבורך אל חמשת הביקו, ‫והקרוא המר. ‫יש שתי דרכים קיצוניות ‫שבהן לא צריך ללכת ‫מי שפרש מן העולם. ‫האחת היא התמכרות לתאוות ‫ותענוגות החושים. ‫זו דרך ההמון שהיא נמוכה, ‫גסה ווולגרית, ‫שפלה ולא מועילה. ‫השנייה היא דרך הסיגופים, ‫שהיא מכאיבה ולא מועילה. ‫ביקו, כשהוא נמנע ‫משתי הדרכים קיצוניות אלה, ‫נאור הבודה לדרך האמצע ‫שמעניקה תובנה והבנה. ‫ומה היא דרך האמצע? ‫זאת הדרך הנאצלת בת שמונת הנתיבים. ‫זה המילים הראשונות. שהוא אמר ביי. לאחר ההערה שלו, כי לפני זה הוא לא דיבר. אז אני חושב שזה די ברור שלהגיד... של רוב, רובנו איפשהו במקום הזה, אין, אין לנו גם את האמצעים להתעולל יותר מדי, ואנחנו גם כן ישנו את האמצעים לא להסתגף יותר מדי. אנחנו לא איפשהו באמצע, אבל, לא, אבל לא אני מדבר, אבל אני זוכר שאתה <אח> אמרת <אח> שלפעמים קורה לך שאתה אוכל <אח> יותר מדי, אז זה בדיוק <אח> זה, כי <אח> <אח> אז זה לא כל הזמן, זה <אח> כמו שאמרנו. אני אומר שזה לא טוב. לא, ברור שזה לא טוב, סליחה. מה שרציתי להגיד למה שאמרתי, כן, זה שלמרות זאת שאנחנו שם, אנחנו לא זוכרים להערה, אנחנו פשוט חיים... אבל אנחנו, לא, לא, הוא לא אמר שמי שעושה את זה, הוא זוכה להערה, הוא אומר, לא ככה ולא, שוב, שנמנע משתי הדרכים האלה, נאור לדרך האמצע, ומהי דרך האמצע אשר מומשה על ידה שמעניקה תובנה והבנה המובילה לשלווה ולבנה שם, זאת הדרך הנאצלת בעלת שמונת הנתיבים, כלומר מבט נכון, זאת אומרת, זה, אתה צריך לעשות את זה, ואז תגיע, זה לא רק שלא ההימנעות משתי הצוות, ההימנעות היא תנאי מקדים, היא מאפשרת לך נכון, כן, נכון, כן, ההימנעות כשלעצמה, היא רק תנאי קדם. היא לא מספיקה, אחרת כולנו היינו מוארים כל הזמן, כי רובנו רוב הזמן לא מסתקפים ולא... מתעוללים. כן. כן, רחל. <coughs> לדעתי, מה שמכל מה שדיברתם עכשיו, מה שאני מבינה, כן. שמקור הסבל שלי, כן. של רובנו, כן. זה התגובות שלנו, נכון. התגובתיות שלנו, נכון. אנחנו כולנו אנשים תגובתים, נכון. כך אנחנו. כן. ואם אני יכולה במודעות לדעת לא להגיב, אני קוראה. או את לראות את... שאני מגיב. אבל, כן. כן, אל... אבל כן. נגיד, נגיד. אני... ואז אני לא בסבל. נכון. עכשיו, אני, למה אני אומרת לכם את זה? אני רואה, אני עובדת עם אנשים בקבוצות תמיכה. בדיוק כן. היום היה לי קבוצת תמיכה. כן. אתה רואה איך בן אדם נאחס בסבל, <laughs> כי הוא לא יכול. להתפתה, זאת אומרת, הוא לא יכול את התגובה הזאת לשנות את הדפוס הזה. נכון. הדפוס הזה קיים אצלו מכך וכך. נכון. והסבל הוא, אם הייתי יכולה לעזור לו, שהוא יעזוב את ה... ‫היא אבדות. ‫-הוא לא רוצה לשחרר את הסטמבר. ‫לא, לא, לא. ‫בואו לא נשפוט. ‫בואו לא נשפוט את הבן אדם הזה, ‫אנחנו לא מכירים אותו. ‫ רוצים לחיות טוב. ‫יש אנשים שרוצים לסבול, ‫ויש אנשים שלא יכולים. לא, לא, אנחנו לא צריכים לדבר על זה ככה. ‫אני יכול לתת לכם דוגמאות. ‫רחייב, אני כן רוצה. ‫אני כן רוצה. ועדיין, כן והריאקציה שלכם מהדברים, אז את חזרת, לא דברים, יכולה. ממש... לא אני יכולה. לא יכולה, אני פתאום מוצאת יש, יש מצבים אני... שבהם אנחנו צריכים לסבול כדי להשתחרר, כדי לעבור איזשהו תהליך אני לא מדברת על של זה, שלהשחר, לא. לא. זה נכון. זה אבל כן. אני רק רוצה להגיד לכם, ודוגמה מתקיימת לפעמים מהירה, כן, בהתאר, תמיד. אם בן אדם סובל, ואתה מבין וזה, והוא נאחז בכל זאת וזה. כולנו רוצים לחיות טוב, לא בלי סבל. אין בן אדם שבוכה סבל. כל אחד, אבל יש... לא, יש אמנים. מה? יש אמנים. לא. אמנים, אמנים. כאילו, בסדר, כן. לא, לא, בסדר, זה היה בצחוק, כן. ככה אני אומרת, זה ארזות. שהוא לא מודע לזה כבר, זה איך שומר, זה איזה תפוש שייקח זמן או מה, כי הוא כן סובל, הוא היה בוחר לא לסבול, תאמין לי את זה, אבל זהו, עכשיו אני אומרת, אני משתדלת, כן, אנחנו מדברים גם, כולנו משתדלים, אני אבל... יורדת כן. לקרקע, כן. אני משתדלת לשנות את התגובות שלי, זאת אומרת, כן. לא לסבול, לא להיות תגובתי, כי לפעמים אם אני תגובתית, זה מקור הסדר נכון, שלי. נכון, נכון. עכשיו, כמובן שאני לא יכול לייעץ לך, מה לייעץ לו. לא, <אז> לא בוודאי, אני, אבל, לא, אבל, אני אבל... גם לא את זה, אני הבנתי את זה, כן. מצוין, זה. כן, כן, הוא זה, הוא זה נכון. מידר, הוא אדם נהדר, הוא אדם סובל וזה, ואני רואה... שאני לא יכולה לעזור לו. אבל אני, רק יש לי שאלה. שהוא פוחד אם הוא יעשה. כן, אז הוא יאבד את האישיות. את האישיות שלו, את הכל, את הקיום שלו, את היחסים שלו, הכל. הכל. נכון. אבל לכן, שוב, למרות שאני אמרתי שלא, כמובן הכוונה הייתה שכן. האם יש דבר קטן? לא, את בטח מדברת על דברים שגורמים לו סבל כמו שצריך. האם יש דברים קטנים? אז שאפשר אז... לעבוד איתו עליו. אז זה מה נכון. אנחנו... בדיוק, אז זה דבר קטן, אבל אז, אני אז, אז הוא, ש... הוא, הוא... כולנו, לא, רוצים לסבול. יש לזה חילוקי דעות, זה לא, מי מי... לא... עליי, זה לא, אומר <laughs> <שזה> <laughs> נכון. לא, לא, אנחנו... מה שאתה מדבר עליו, זה בן אדם שחושב שהוא חייב לסבול, כן. ולכן הוא רוצה להמשיך לסבול. נכון. אם <laughs> הוא היה יודע שיש לו ברירה, הוא היה לפחות באופן מודע, <laughs> <laughs> אומר, אני זה... רוצה את <laughs> זה. זה לא אומר שהוא היה מוכן להתאמץ בשביל זה. הדרך הקלה זה להמשיך ככה. בטח. כשאני אומר את מה שאני אומר, פה כולם קופצים עליי, אז אין טעם שאני אמשיך עוד במצבון. לא אני חושב שיש אנשים שרוצים לסבול. נקודה. לא כולם, אבל יש אנשים, יש מצבים שאנשים חושבים, מרגישים. שהם עכשיו צריכים לסבול ולא רוצים לצאת מהספר. נכון. אני אתן דוגמה, ברור. לפחות לתקופה. נכון, נכון, נגיד מישהו שילד שלא מת, הוא חושב שהוא צריך לסבול. נכון, בבקשה. זה לא בסדר, זה לא בסדר. נכון, לא, לא, לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, שמה שאני הייתי אומר לבן אדם הזה, לא בזמן שהוא סובל, כמה שנים אחרי זה, זה שיכול לכאוב לך ואתה לא צריך לסבול. אוקיי. זה ההבדל הגדול. אף אחד... הוא חושב שהוא לא יכול להרשות לעצמו עכשיו לצחוק, להיות מאושר. זה ברור. הוא לא חושב זה ברור, נכון. איך זה יראה? נכון, הוא צריך לסבול. נכון. הוא, יש לו רגשות אשמה. נכון. הוא ככה וככה. אני מסכים במאה אחוז, עם זה אין לי שום ויכוח. עכשיו, אם הבן אדם קם ואומר, אני עכשיו רוצה... אני עכשיו למשל, הכלבה שלי מתה ביסורים לפני ארבע שנים, ואני עדיין לא מוכן לקחת כלבה. אני יודע שאם יהיה לי כלב זה יעשה לי טוב. אבל היא סבלה כל כך הרבה, ואני סבדתי בעקבות הסבל הזה. אני עוד רוצה להיות במקום הזה שעדיין בלי כלב. מאה אחוז. כן, כן. אתה זה בסדר, אני רוצה להיות מאושר, זה לא האושר שלי, אבל לפחות... 아, 아, בנקודה הספציפית הזאת זה מה שאני מרגיש אני... את זה אנחנו תמיד אני, אנחנו כבר לא כן. אני רק רוצה כן. להגיד לך משהו כן. וזה בקשה אישית כן. שזה מאוד חשוב ללמוד ללמוד מדיטציה בבודהיזם וזה אבל אני עוזר לי להוריד את זה לחיים היומיומים שלנו, כי זה, זה משותף לכולם. נו, אז אנחנו עושים את זה בחלק השני. אז אני, על אף אחד, אני לא חושב שיש לו בעיה עם זה. נהפוך הוא. נהפוך הוא. אנחנו רוצים... לא, כי אני, קצת נדמה לי שאנחנו... אני לא מסוגלת להיות כל כך גבוה. אני צריכה להרגיש את הקאטה. אפילו בישיבה... פעם הבאה אני אביא כרית, כי כשאני חושבת על כסף, יש לנו כריות מי מי מדיטציה, יש לנו כריות מדיטציה, אבל יש לנו כריות מדיטציה, תגידי, למה את פשוט רגילה לשבת, כי אז אני מרגישה שאני לא חוברת. זה בסדר, וחוץ מזה אנחנו, כרגיל, כרגיל אני ‫נותן לאנשים כאילו באמצע ‫להתערב ולהביא דוגמאות ‫וכל מה שהם רוצים. זה יותר טוב שאתה מעיב לו. ‫בסוף זה בסדר, ‫אני חושבת שזה נכון מאוד. בסוף נמצא את הדרך. כן אה במקום עשרים דקות עשרים וחמישות. ‫אין בעיה, חצי שעה, אין לי בעיה בכלל. ‫-אני... מצוין, תודה רבה. ‫אבל אני צריכה... ‫-מאה לא אשתנות, אני... בסדר. כל המושגים אני... לא, אני לא מבינה את כל המושגים שאתם אומרים. איזה למשל?